Айзек Азімов Саллі Оповідання Саллі спускалася дорогою до озера, і я помахав їй і покликав на ім'я. Мені завжди було приємно бачити Саллі. Решта теж мені, звісно, подобалася, але Саллі безперечно була найчарівнішою з усієї компанії. Коли я помахав їй, вона стала рухатися швидше. Нічого вульгарного у її рухах не було. Цього за нею ніколи не водилося. Вона просто достатньо збільшила швидкість, щоб показати, що їй теж приємно мене бачити. Я повернувся до людини, що стояла поруч зі мною. «Це Саллі», – сказав я. Він усміхнувся мені і кивнув. Привела його місіс Гестер. «Джейко, це містер Гелхорн», – сказала вона. «Ви пам'ятаєте, він надіслав вам листа, просячи про зустріч». Насправді місіс Гестер прекрасно знала, що ніякого листа я не читав. На фермі в мене мільйон справ, і пошта – одна з тих речей, на які я не можу витрачати час. Ось чому я найняв місіс Гестер. Вона живе поблизу і добре розправляється з усякими дурницями, що надходять поштою. А найголовніше – їй подобається Саллі і всі інші. Є люди, яким вони не подобаються. – Радий зустрітися з вами, містер Гелхорн, – сказав я. – Раймонд Гелхорн. Уточнив він і подав мені руку. Він був великим хлопцем, напівголови вищим за мене і ширшим у плечах. Їй, мабуть, удвічі молодшим, десь під тридцять. Волосся в нього було чорне, гладко причесане, з проділом посередині. Вуса тонкі, акуратно підстрижені, а щелепи такі виступаючі, що здавалося ніби в нього легка форма свинки. У кіно він би, звичайно, грав лиходія, з чого я зробив висновок, що він славна людина. На кіно завжди можна покластися, якщо знати, як до цього підійти. «Мене звуть Джейкоб Фолкерс», – сказав я. «Що я можу для вас зробити?» Він усміхнувся. Це була широка, білозуба посмішка. «Чи не розповісте ви мені про вашу ферму, якщо можна?» Я почув за спиною Саллі, яка наближалася, і простягнув руку. Саллі пригорнулася до неї, і відчуття твердої, гладкої поверхні її крила зігріло мені долоню. «Гарний автомобіль», – сказав Геллхорн. Можна, звісно, називати її і так. Саллі являла собою модель 2045 з откидним верхом, з позитронним мотором Хенні Скарлтона і шасі Армата. Вона мала найпропорційніші форми, які я тільки бачив. П'ять років відтоді, як вона з'явилася на фермі, вона була моєю улюбленицею, і я забезпечив її всіма вдосконаленнями, які тільки міг придумати». За всі ці роки ніхто ніколи не сидів за її кермом. Жодного разу. «Салі», – сказав я, ніжно поплескуючи її, – «познайомся з містером Гелхорном». Бурчання мотора Салі стало на тон вищим. Я завжди дуже уважно прислухаюся до роботи двигунів моїх підопічних. Останнім часом у моторах майже всіх автомобілів часто виникав стукіт, і заміна мастила ані трохи не покращувала ситуацію. Однак зараз звук двого на салі був таким же рівним, як і її відполірована поверхня. «Ви всім своїм машинам даєте імена?» – запитав Гелхорн. Його голос звучав глузливо, а місіс Гестер не подобалися люди, які підсміюються над фермою. Вона уїдливо сказала. «Звісно, адже в машин є свої індивідуальності. Чи не так, Джейку? Усі седани – хлопчики, а всі машини з відкидним верхом – дівчатка». Гелхорн знову усміхнувся, І ви їх тримаєте в окремих гаражах, мадам? Місіс Гестер кинула на нього спопиляючий погляд. Гелхорн сказав, звертаючись до мене Чи не можна нам поговорити наодинці, містере Фолкерс? Залежно від того, про що, відповів я. Ви репортер. Ні, сер. Я торговий агент. Те, про що я хочу поговорити, не для друку. Запевняю вас, я зацікавлений у суворій секретності. Давайте пройдемося трохи вздовж дороги. Там є лавка, на якій ми могли б посидіти. Ми попрямували до лавки, місіс Гестер пішла, а Саллі рушила за нами. Я запитав, ви не проти, якщо Саллі складе нам компанію? Ні, звісно, адже вона нікому не розповість про нашу розмову. Чи не так? Він посміявся своєму жарту, простягнув руку і погладив Саллі по радіатору. Саллі різко збільшила оберти двигуна, і Гелхорн відсмикнув руку. «Вона не звикла до незнайомих», – сказав я. «Ми сіли на лавку під великим дубом, звідки відкривався вид на ставок і нашу власну швидкісну дорогу за ним. День видався теплий, і більшість машин вийшла на прогулянку. На дорозі їх було не менше тридцяти. Навіть на такій відстані я бачив, як Джеремі проробляє свій звичайний трюк підкрадаючись і прилаштовуючись позаду якоїсь статечної старої моделі, потім раптово набираючи швидкість, обганяючи стареньку і гальмуючи перед самим її носом. Два тижні тому він таким чином зовсім відтіснив старого Ангуса з асфальту, і як покарання я вимкнув його мотор на два дні. Це, однак, не допомогло, і, боюся, тут уже нічого не поробиш. Джеремі – спортивний автомобіль, а машини цього типу дуже збудливі. «Ну, містер Гелхорн», – сказав я, – «можете ви мені сказати, навіщо вам потрібна інформація?» Замість відповіді він подивився по сторонах і сказав, «У вас тут просто приголомшливо, містере Фолкерс. Кличте мене просто Джейк, як усі». «Добре, Джейку. Скільки у вас тут машин?» «П'ятдесят одна. Щороку в нас з'являється одна або дві нових. Був рік, коли додалося цілих п'ять». Ми ще жодної не втратили, і всі вони в робочому стані. У нас навіть є модель «Матомод» 15-го року випуску. Це один із найбільш ранніх автомобілів-роботів, і він ще на ходу. З нього і почалася ферма. Добрий старий Метію. Зараз він більшу частину дня стоїть у гаражі. Але ж він дідусь усіх автомобілів із позитронним мотором. Коли вони з'явилися, власниками машин-роботів могли бути тільки сліпі ветерани, хворі на параплегію і губернатори штатів. Але мій бос, Семсон Герідж був досить багатий, щоб обійти всі заборони і купити таку машину. У ті часи я служив у нього шофером. Згадуючи ті дні, я почуваюся старим. Адже я ще пам'ятаю час, коли на світі не було жодного автомобіля навіть із малесеньким мозком, який дозволив би йому знайти дорогу додому. Я води мляві брили машин, які потребували людських рук, які керуватимуть ними щохвилини. Щороку такі машини вбивали на дорогах десятки тисяч людей. Автоматика виправила становище. Позатронний мозок, звісно, працює набагато швидше за людський і набагато краще керує автомобілем. Ти сідаєш у машину, набираєш адресу і дозволяєш їй діяти на власний розсуд. Зараз ми сприймаємо це як належне. Але ж який крик піднявся, коли з'явилися закони, що забороняли їздити на старих автомобілях і наказували використовувати тільки машин-роботів? Законодавців обзивали по-всякому – від комуністів до фашистів. Але завдяки новим правилам на дорогах стало вільніше і безпечніше а більшість населення отримала можливість зручно і швидко подорожувати. Звісно, автомобіль-робот коштує в десятки разів дорожче, ніж звичайний, і мало хто міг його собі дозволити. Тоді промисловість стала випускати автоматобуси. Достатньо було зателефонувати у відповідну фірму, і за кілька хвилин робот-омнібус гальмував біля ваших дверей. Звісно, вам доводилося їхати з попутниками, але що в цьому поганого? Однак у Семсона Геріджа машина-робот була в особистому володінні, і я не відходив від неї з першої ж хвилини, як її доставили. Тоді цей автомобіль ще не був для мене Метію. Я й припустити не міг, що одного чудового дня він виявиться старішиною на фермі серед десятків машин-роботів, а я буду їхнім доглядачем. Тоді я тільки знав, що він забирає в мене роботу, і ненавидів його. Я запитав господаря. Ви більше не потребуєте мене, містера Геріч. Не турбуйся, Джейку. Чи не думаєш ти, що я довірю себе цій штуковині? Ти залишишся за кермом. Але ж вона усе робить сама, містера Геріч. Вона бачить дорогу, реагує на перешкоди, людей та інші машини, запам'ятовує шлях. Так кажуть. Все одно, сиди за кермом про всяк випадок. Кумедно, як ненависть перетворюється на любов. Незабаром я вже називав автомобіль-робот Метію і проводив увесь свій час, поліруючи і догоджаючи йому. Для того, щоб позитронний мозок був у найкращій формі, потрібно, щоб він постійно контролював усю механічну частину. А це означає, що бензобак потрібно тримати повним і дати мотору можливість потроху працювати вдень і вночі. Через деякий час я міг уже за звуком мотора сказати, як Метію почувається. Геріч теж по-своєму прив'язався до Метію. Йому просто більше нікого було любити. Він розлучився з трьома дружинами і пережив п'ятьох дітей і трьох онуків. Так що не дивно, що він заповів усі свої статки на створення ферми для автомобілів, що вийшло у відставку зі мною на чолі і з Метію в якості родоначальника шляхетного сімейства. «Це стало моїм життям. Я так і не одружився». Не можна як слід дбати одночасно і про власне сімейство, і про десятки автомобілів-роботів. Усі газети підняли затію з фермою на сміх, але через деякий час перестали жартувати. Є речі, над якими сміятися не можна. Можливо, вам не по кишені машина-робот, можливо, ви все життя будете їздити тільки на автоматобусах. Але повірте мені, автомобілі-роботи не можна не любити. Вони працювиті і прив'язливі. Тільки безсердечна людина може погано поводитися з машиною-роботом або спокійно спостерігати, як це роблять інші. Так вийшло, що якщо в людини якийсь час був автомобіль-робот, вона обов'язково заповідала його фермі. Звісно, за умови, що в неї не виявлялося спадкоємця, який би забезпечив машині хороший догляд. Я пояснив усе це Гелхорну. Він сказав, «П'ятдесят одна машина! Це ж купа грошей!» «Початковий внесок під час купівлі – мінімум 50 тисяч за один автомобіль», – сказав я. «Зараз вони коштують набагато більше. Я в них багато чого удосконалив». «Мабуть, дуже дорого утримувати ферму». «Ще б Ферма – благодійна установа. І це дещо знижує податки, і до того ж автомобілі, що знову надходять, зазвичай мають власні фонди. Але все одно я постійно потребую грошей». Адже витрати весь час зростають. Потрібно утримувати ферму в порядку, асфальтувати нові дороги і ремонтувати старі. Потрібні бензин, машинне масло і технічне обслуговування. Усе це досить дорого коштує. І скільки ж часу ви цьому присвятили? Багато, містер Гелхорн. 33 роки. Ну, мені здається, Джейко, що ви не так вже й багато отримуєте за свою працю. Не так вже й багато? Хех, ви мене дивуєте, містере Гелхорн. У мене є Саллі і п'ятдесят інших. Ви тільки подивіться на неї». Я не міг утриматися від усмішки. Саллі була така чиста, що очам ставало боляче. Якраз у цей момент об її вітрове скло розбилася мошка, і Саллі тут же взялася за справу. Вона висунула інжектор і побризкала на скло тегросолом, а потім двірником зігнала рідину в спеціальну канавку. Ні краплі не потрапило на блискучий, яблучно-зелений капот. Геллхорн сказав, «Я ніколи не бачив, щоб якась машина це робила». «Напевно, не бачили», – відповів я. «Тільки мої машини забезпечені такими пристосуваннями. Автомобілі дуже піклуються про свою зовнішність. Вони весь час чистять своє скло. Їм подобається чепуритися. Я навіть забезпечив салі трубочкою з воском». Вона так себе полірує, що в неї можна дивитися, як у дзеркало. Якби я міг нашкрепти достатньо грошей, я й інших дівчаток оснастив би так само. Машини з відкидним верхом дуже марнославні. Я скажу вам, як нашкрепти грошей, якщо вам справді цікаво. Звичайно цікаво. То як же? Хіба це не очевидно, Джейку? Ви ж самі сказали, що будь-яка машина-робот коштує щонайменше 50 тисяч. Б'юся об заклад, більша їх частина потягне на шестизначне число. Ну і що? А ви ніколи не думали про те, щоб продати кілька штучок? Ви неправильно мене зрозуміли, містер Гелхорн. Я не можу продати жодну з них. Вони належать фермі, а не мені. Але ж гроші й пішли б на потреби ферми. У статуті записано, що всі машини, які потрапили до нас, обслуговуються довічно і не можуть бути продані. «А як тоді щодо моторів?» «Я вас не розумію». Гелхорн змінив позу, і голос його став довірливим. «Давайте, Джейку, я поясню ситуацію. Існує великий попит на приватні машини-роботи за умови, що ціна буде не дуже висока, правда? У цьому немає жодного секрету. І дев'ять ціни становить вартість мотора. Припустимо, я знаю, де можна дістати кузови. Я також знаю, де можна продати автомобілі-роботи за хорошою ціною. 20-30 тисяч за дешеві моделі і 50-60 за дорогі. Мені потрібні лише мотори. Ви зрозуміли? Ні, містер Геллхорн. Мені все було зрозуміло, але я хотів, щоб він вимовив це сам. Але ж рішення лежить на поверхні. Ви, Джейку, мабуть, хороший механік. Ви можете зняти мотор і поставити його на іншу машину так, що ніхто не помітить різниці. Це не дуже етично. Ви ж нічого поганого машинам не зробите. Можна використовувати старі машини, наприклад, матомот. Зачекайте, містере Гелгорн, у автомобілів із позитронним мозком мотори кузов єдине ціле мотори звикли до власного тіла вони будуть нещасні в іншому кузові. Добре. Тут ви маєте рацію. Цілком праві, Джейку. Це накштал того, якби взяли в вашу свідомість і перемістили в інший череп, чи не так? Думаєте, вам це не сподобається? Ні, не сподобається. Але якби я взяв ваш мозок і помістив у тіло молодого атлета? Як щодо цього, Джейку? Ви вже не молоді. Якби у вас була така можливість, невже б ви не захотіли знову стати 20-річним? Ось що я хочу запропонувати вашим позитронним моторам. Вони отримують нові тіла. Останньої конструкції. Я засміявся. Це не має сенсу, містере Гелхорне. Я не хотів би опинитися в молодому тілі, якби весь залишок життя мусив копати ями і ніколи не їсти досита. Що ти про це думаєш, Саллі? Обидві дверця та Саллі відкрилися, а потім закрилися з м'яким клацанням. Що це означає? запитав Гелхорн. Так Саллі сміється. Гелхорн видавив усмішку. Я зрозумів, що він вважав мої слова всього лише поганим жартом. Він сказав. «Міркуйте логічно, Джейку. Машини створені для того, щоб на них їздили. Вони, ймовірно, нещасні без цього». На Саллі ніхто не їздив уже п'ять років. На мій погляд, вона виглядає досить щасливою. «Невпевнений». Він встав і повільно підійшов до Саллі. «Привіт, Саллі! Ти не проти, якщо ми з тобою покатаємося?» Мотор Саллі набрав обертів. Вона позадкувала. «Не примушуйте її, містер Гелхорн! Вона трохи полохлива. Десь ярдів за сто від нас дорогою рухалися два седани. Вони зупинилися. Напевно, вони спостерігали за нами. Мене це не хвилювало. Я не зводив очей із Саллі». Гелхорн сказав, «Спокійно, Саллі, спокійно». Він зробив раптовий випад і вхопився за дверну ручку. Вона, звісно, не піддалася. Він сказав, «Хвилину тому вона відчинялася». Автоматичний замок. У Саллі загострене почуття сором'язливості. Гелхорн відступив, а потім повільно і підкреслено вимовив. «Машина з почуттям сором'язливості не повинна їздити з опущеним верхом». Він зробив три-чотири кроки назад, а потім швидко, так швидко, що я не встиг нічого зробити, розбігся і стрибнув у машину. Він захопив Саллі зненацька, вимкнувши запалювання до того, як вона встигла усвідомити те, що сталося. Уперше за п'ять років двигун Саллі не працював. «Думаю, що я закричав, але було вже пізно». У машині було ручне керування, і Гелхорн скористався цим. Він увімкнув в мотор. Саллі знову ожила, але втратила свободу дій. Гелхорн поїхав дорогою. Седани все ще перебували там. Вони повільно рушили з місця. Думаю, все, що відбувалося, було для них загадкою. Одного з них звали Джузеппе, іншого – Стівен. Вони завжди гуляли разом. Обидва були новачками на фермі, але пробули тут уже досить довго, щоб знати, що на наших машинах не їздять. Гелхорн їхав прямо вперед, і коли до седанів нарешті дійшло, що Саллі не зупиниться, було вже надто пізно. Вони кинулися від неї в різні боки, а Саллі пронеслася між ними зі швидкістю блискавки. Стівен пробив огорожу навколо ставка і покотився травою та брудом, поки не зупинився за якихось 6 дюймів від кромки води. Джузеппе вилетів на узбіччя з іншого боку дороги і різко зупинився. Поки я витягав Стіва назад на дорогу і займався визначенням шкоди, яку йому могло завдати зіткнення з огорожею, повернувся Гелхорн. Він відчинив дверцята саллі і вийшов. При цьому він вимкнув запалювання саллі. Вдруге. «Ось!» – сказав він. «Думаю, це піде їй на користь». Я стримав свій гнів. «Чим вам завадили седани?» «Я думав, що вони від'їдуть». «Вони так і зробили. Один пробив огорожу». «Мені дуже шкода, Джейку», – сказав він. «Я думав, вони рухатимуться швидше. Ви розумієте, я їздив на різних автомобілях». Але в приватній машині роботс мені вдалося покататися всього два або три рази. А керував я нею вперше. У мене дух захопило, хоча я і досить загартований. Кажу вам, нам не доведеться знижувати ціну більш ніж на 20% порівняно з новими машинами. Охочих буде повно. А це означає дуже гарний дохід, який ми поділимо. 50 на 50, і весь ризик я беру на себе. «Добре, я вислухав вас, тепер ви послухайте мене». Я підвищив голос, оскільки був занадто розсерджений, щоб дотримуватися пристойності. «Коли ви вимкнули мотор Саллі, ви завдали їй болю. Вам би сподобалося, якби вас побили до втрати свідомості». «Ви перебільшуєте, Джейку. Автоматобуси вимикають щоночі». «Саме так». Тому я й не хочу, щоб хоч один із наших хлопчиків або одна з наших дівчаток опинилися у ваших нових, модних кузовах. Автоматобусам потрібен великий ремонт позитронних ланцюгів кожні два роки. Старий Метті ось уже 20 років як не потребує ремонту. Що ж можна йому запропонувати натомість? Ви зараз роздратовані, Джейку. Обміркуйте мою пропозицію, коли заспокоїтеся. І ми зустрінемося ще раз. Я вже давно все вирішив. Якщо я вас тут ще раз побачу, я викличу поліцію. Йогород став жорстоким і некрасивим. Він сказав: "Зменш оберти, стариганю. Досить. Тут приватне володіння, і я наказую вам забиратися". Він знизав плечима. "Ну, тоді до побачення. Місіс Гестер проведе вас". І не до побачення, а "Прощавайте". Але позбутися його так легко не вдалося. Я побачив його знову двома днями пізніше. Точніше через два з половиною дні, оскільки перший раз я бачив його близько полудня, а знову він з'явився після опівночі. Я сів у ліжку, підсліпувато моргаючи, коли він увімкнув світло, і не відразу зрозумів, що відбувається. Але щойно я розгледів Гелхорна, ситуація стала мені зрозумілою. У правій руці в нього був натискний пістолет, Такий маленький, що дуло було ледве помітно між великими вказівним пальцями, але від цього не менш смертоносний. Я знав, що варто йому злегка стиснути руку, і я буду розірваний на частини. «Одягайся, Джейку», – сказав він. Я не поворухнувся, спостерігаючи за ним. Він продовжував. «Ну давай, Джейку, я ж знаю, що до чого. Пам'ятаєш, я був у тебе два дні тому». Тут немає ні охорони, ні електрифікованої огорожі, ні сигналізації. Нічого. Мені вони і не потрібні, а вам, містере Гелхорне, ніщо не заважає піти. На вашому місці я б так і вчинив. Тут може виявитися дуже небезпечно. Він хихикнув. Хе, так і є. Для того, хто опиниться під дулом пістолета. Я його бачу і знаю, що ви озброєні. Тоді ворушись. Мої хлопці чекають. Ні, містер Гелхорне. Спочатку я маю знати, чого ви хочете. Але й тоді я, можливо, вважатиму закраще нарухатися з місця. Я зробив тобі позавчора ділову пропозицію. Відповідь, як і раніше, негативна. Тепер до цієї пропозиції додається ще дещо. Сьогодні зі мною кілька людей і автоматобус. Ти підеш зі мною і знімеш мотори з 25 машин. Мені байдуже, які машини ти вибереш. Ми завантажимо мотори на автоматобус і відвеземо їх. Після продажу я подбаю про те, щоб ти отримав свою частку. Ви, я вважаю, можете поручитися у тому, що розподіл буде чесним. Він не звернув уваги на мій сарказм. Звичайно. Ні. Якщо ти будеш упиратися, ми обійдемося без тебе. Я зніму мотори сам, але зніму всі 51. Усі до єдиного. Від'єднати позитронний мотор не так вже й просто, містера Геллхорн. Ви хіба розбираєтеся в робототехніці? Та й у цьому разі врахуйте, що мотори своїх автомобілів я вдосконалив. Я знаю, Джейку. Сказати по правді, я не експерт. Я можу запороти деякі з них. Саме тому мені й доведеться забрати всі 51, якщо ти відмовишся мені допомогти. Після того, як я з ними попрацюю, може й не набратися 25 справних. Тим, з яких я почну, доведеться найгірше, поки я не наб'ю руку. І якщо вже мені все доведеться робити самому, я почну з Саллі. Не можу повірити, що ви це серйозно. Цілком серйозно, Джейку. Він зробив паузу, щоб до мене дійшло. Якщо ти допоможеш, то збережеш Саллі. Якщо ні... Їй буде дуже боляче. Я піду з вами, але ще раз попереджаю, вам прийдеться погано, містере Гелхорн. Він знайшов це дуже кумедним. Він усе ще сміявся, коли ми спускалися сходами. На доріжці, що веде до гаражів, чекав автобус. Поруч із ним ми готіли силуети трьох людей, які, коли ми підійшли, увімкнули ліхтарики. Гелхорн тихо промовив: Я привів старого Починаємо. Підженіть вантажівку ближче до воріт. Один із його хлопців вліз у кабіну і набрав на панелі відповідний наказ. Ми пішли доріжкою, а автоматобус слухняно рушив слідом. Він не пройде в гараж. Ворота малі. У нас тут немає автоматобусів, тільки легкові машини. Нічого, сказав Геллхорн. Можна поставити його на травичці осторонь, аби не на виду. Роботу двигунів моїх машин було чути за десяток ярдів від гаража. Я думаю, вони знали про присутність чужинців, і коли Гелхорн та інші опинилися на світлі, шум посилився. Кожен мотор гарчав, і кожен видавав нерівний звук, так що весь гараж вібрував. Світло автоматично вімкнулося, коли ми увійшли всередину. Гелхорна не збентежила те, що машини здійняли галас. Але три його супутники здавалися здивованими і переляканими. Вони мали вигляд найманих головорізів, вираз настороженості та жорстокості на їхніх обличчях ясно говорив про рід їхньої діяльності. Я знав цей тип і не турбувався. Один із них сказав Шорт забирай, яку ж прірву бензину вони переводять. Мої машини завжди на ходу, відповів я напружено. Ну зараз це ні до чого. «Вимкни їх», – сказав Гелгорн. «Це не так просто, містер Гелгорн, відповів я. «Починай», – рявкнув Гелгорн. Я стояв нерухомо. Його натискний пістолет був спрямований на мене. Я ж казав вам, містер Гелгорн, що з моїми машинами добре поводяться з моменту їхньої появи на фермі. Вони звикли до цього і не потерплять насильства. «У тебе одна хвилина». Прочитаєш свою лекцію якось іншим разом. Я намагаюся вам пояснити дещо. Я намагаюся пояснити вам, що мої машини розуміють мої слова. Позитронний мотор можна навчити цього, якщо не шкодувати часу і терпіння. Мої машини навчилися. Саллі зрозуміла, що ви говорили два дні тому. Ви пам'ятаєте, вона засміялася, коли я запитав її думку. І вона не забула, що ви зробили їй. Не забули цього і седани. Та й усі інші знають, як чинити з порушниками меж приватного володіння. «Послухай ти, божевільний старий дурень!» «Усе, що від мене вимагається, це сказати». Тут я підвищив голос. «Взяти їх!» Один із головорізів зблід і заволав. Але крик потонув у лавині звуків, коли всі автомобілі відповіли на мої слова, разом увімкнувши клаксони. Вони продовжували сигналити, і відлуння в чотирьох стінах гаража видавало неймовірний металевий гуркіт. Дві машини неквапливо рушили вперед, ще дві машини пішли за ними, та й решта заворушилися у своїх відсіках. Головорізи, витріщивши очі, позадкували. Я закричав «Відійти від стін!». Вочевидь, це вони зметикували й самі. У шаленому поспіху вони кинулися до воріт. Опинившись на волі, один із хлопців обернувся і підняв натискний пістолет. Голка прокреслила тонку блакитну лінію в напрямку першого автомобіля. Це виявився Джузеппе. На його капоті з'явилася довга подряпина, вітрове скло тріснуло, але не випало. Чужинці розбіглися від воріт, а за ними в ніч випливали попарно машини, кидаючи їм виклик гудками. Я тримав Гелхорна за лікоть, хоча й без цього він навряд чи був здатний рушити з місця. Його губи тряслися. Я сказав, ось чому мені не потрібна електрифікована огорожа або охоронці. Моя власність сама себе охороняє. Очі Гелхорна зачарували.